Ще раз піднесла телефон до вуха. Почула, як гудок лунає у слухавці. Але стоп, щось не так. Піп зупинилася, опустила телефон. Вона чула дзвінок не лише у телефоні. Він лунав у другому вусі, в обох. Тут дзвінок різкий і пронизливий, просто за нею, гучніше, і ще гучніше. Вона не встигла навіть закричати. Піп намагалася обернутися, побачити, але з-за спини з'явилися дві руки. Схопили її. Телефон ще дзвонив, коли вона його впустила. Рука вдарилася їй в обличчя, закрила рот, не давши крику народитися. Рука на шиї, лікоть зігнутий, стискала-стискала. Піп боролася. Одне вдихання і жодного повітря. Вона намагалася зірвати руку з шиї, відтягнути його долоню від рота, але слабшала в голові порожніло. Повітря немає, перекрито на шиї. Тіні гуснули навколо, вона боролася. Дихай, просто дихай, не могла. Вибухи за очима. Вона ще раз спробувала і відчула, як відділяється від власного тіла, відчаровується, темрява. І вона ще тоне у ній.